Диває своєму водії давай похоронний марш, але той злякано розводить руки, ризикувати не хоче. Підходить до Іванової труни ряба-корова. Підхоплює довгим слизьким язиком жмуток Чорнобилю, яким обкладено узголів'я покійного. Гребарі замахуються на неї молотками, і корова відходить у глибину кладовища. Стала біля труни Марія, Спокійно вклякла на коліна В узголів'ї свого чоловіка, Строго безголосіні сліз Поцілувала його в уста, чоло, В відкриті від тюлевої накидки руки, Поправила Чорнобиль біля Іванових скронь, Розтерла зілля долонями І поклала йому на груди. Стала, тримаючись за край домовини, я тутечки недовго, Іване. Чого мені затримуватись? Побачимось. Лунко вдарили замашні молотки трунарів по головках цвяхів, що охоче полізли у дошки віка. Удари глухо перелунюють між городищанськими хатами. В лісі. Посеред весняного теплого дня звучання їх не сприймається навіть якимсь веселим зухвальством будівничих, які зводять крокви або ж набивають лати. Даленіючи у городищах у гущавині лісу, відбиваючись від поверхні весняної ріки, що тече неподалік, вони так переінакшуються, що чимось нагадують Шпарке цукання на стінних ходиків, а можливо, і удари людського серця. Марія здригається, стежачи за молотками гробарів. Не чує їх лише фетір, але бачить і наче підставляє свій погляд між бриликом цвяхів і молотком. Його пальці міцно до посиніння стискають руку сестри одарочки і плече брата Григорія. Вечір. Де-не-де між деревами світяться городищенські вікна. Найосвітленіша хата Мировичів. У сутінках, що вже загусають у непроглядну темінь, розходяться від Мировичів сільські поминальники. Випили, закусили, побалакали до схочу. За городищенським звичаєм кожному, хто був на поминках, Марія роздала по пиріжку, вструмивши у нього запалену свічку. Вечір безвітряний, тому свічки горять навіть на дворі. Вогники по одному, по два розтікаються по темному селу, у його неосвітлені вулички. Одні гаснуть, другі довго горять, бо їх затуляють рубі селянські долоні. Вогники і голоси в темряві. Спробуй розгледіти їхнє обличчя і упізнати вогники і голоси. Перший жіночий голос. Ногу тобі під столом відтоптала. Не їж стільки ікри, бо людка Микола не стоїть за спиною, а ти жреш і жреш. Перший чоловічий голос. Так дарочка припрошує і підкладає, не хотів її обидити. Видно, Сашку аж з Москви привіз. Все. У городищах уже тільки три ветерани війни залишилося. Другий чоловічий голос. е е е тепер нам, не ветеранам, буде з шифером на хату легше. І з целою. Перший жіночий голос. А діти дарочку мамою називають і слухають її любомило. Приручила дітей, а у не змогла. Другий жіночий голос. Дарка каже, що чоловік на зміні, бо план завалили на будівництві нового реактора. А хлопчик каже, що тато в міліції замка вставить і приїде. Дарочка й почервоніла, відвела синка на кухню. Перший жіночий голос. І все то ти чуєш, Катерино, а я лише чула, як ти римегаєш у мене під вухом, наче табун коней пасеться. Підхмелений чоловічий голос раптом на всю горлянку заспівав із дальньої вулиці. Мой маестро! З іншої вулиці, що веде на другий край городи, чутно. Чоловічий голос. Як ти думаєш, настен Василь, що на атомній у начальстві ходить. Від Івана Мировича чи ні? Викопаний Іван. Жіночий голос. То тільки Настя знає. Її карпо вернувся з госпіталю весь прорешечений і перекроєний. Кашляв так, що яблука обсипалися. І ворони в лісі злітали в небо. Настя вже у тяжі була, коли його поховала. Тільки Настя знає, але не скаже. Нервується під дворітьми воді обкомівської Волги. Курить, прогріває машину, прогазовує, вмикає і вимикає світло. Що ж на Київ треба поночі їхати, відвозити цього громовідвода і його дюймовочку на літак. Мировичі зосталися самі у батьківській хаті. Сидять за столом під стіною, де ще недавно лежав у домовині батько. На стіні безліч сімейних фотокарток і старенька, шир ікона. Примітивно змальована богоматір із тлустеньким хлопчиком на руках. Шлюбна карточка, побільшена і бездарно підмальована аніліном Марії з Іваном. Малий Сашко у тата на шиї а Іван сидить на коні. Армійський Миколин знімок, де він висовується з люка танка. Микола з Людмилою у весільному вбранні. Піддівок Дарочка шкільним портфелем сидить на возі. Грицько у формі морячка, повис на шиї верблюда. Малий Федір у човні на річці. Фотокарток багато, кумедні і надміру серйозні в окремих рамочках і у спільних планшетах. Обличчя, обличчя, очі, весь їхній рід, голопузенькі внучата. На втомлені за день діти сплять покотом на печі. Лише старша Миколина дочка Олеся, студентка медичного училища, сидить з дорослими. Ще пак їй уже дев'ятнадцять. За кілька днів повертається з армії її роман.